Bona, bueno, esatia ikasile mugumendutekan, bazko posten gaitu gala Euskal Unibertsitatean proiektuak berak ez, eh? azken finean, ikasile mugumenduak urtietan borrokatu daren, ba, borroka horrek fruktuak ikusten ari garela, ez, eh? azken finian... Gaur egungo uniortzitatiek ba, bere mugak badauske, ikusi izan dugu urtu guzti hauetan ba, ikasleon eskubideak betetzen ez dituela eta falta jakela. Ta, bueno, ba, uste dugu eta espero dugu oskal uniuortzitateak ba, gure eskubideak bermatuko dituela eta esan zuhortan baposi ba gauz eta, eta bapesten dugu. Le, Euskal Universitatearekin, ba bueno, e, bideo horretan Euskal Universitatea e, lortzeko bideo horretan, ba sinfinean unibertsitate herritarra izan berdannean, ba herriak parte hartu behar eh unibertsitate horrean herrisian herrisan behar dugu, eta bueno, urte honetako saltua, ez, kampusetatikan herriratzeana, e, ba, oso osea positibo da itxuko, da ba, leren satezentze horran, ez, herrisiari e, mota ba, unibertsitate honen inguruan e ausnartzeko eta eta herri bezala ba unibertsitateen propioatzen aldarrikapena egiteko.